Три учения. Първата лекция – Дао. Втората лекция – Исляма. Третата лекция – Толтеките. И три идеи. Дао съд, мисли от Исляма и учението за волята според Толтеките. Следваща лекция на 2 октомври. Започвам с първата лекция – Дао. Учението за простотата. Всички неща са прости. Когато влезеш в системата на ДАО. Когато постигнеш ДАО, вече не възникват тревоги и осложнения. Защо? Защото ДАО прави тревогите радостни, а осложненията прави олеснения. Чистото сърце е велико изкуство. Само чистото сърце може да практикува дао. Другите се занимават, чистото сърце практикува. Дао не е религия, дао е пустота, безкрайност. Велика хармония. Дао това е чистия път. Дао не е традиция. Традицията е омъртвяване на живота. Даосът е в хармония с безкрая, а не с традицията. Нечистото живее на тясно, като в гроб. Нечистото трупа ежедневно смърт. Чистото е дихание на дао, ето защо на чистото се дава път. Който натрупва дао, си реч Бог и истината, става безкраен. Дао изпълва нещата, защото е пусто, защото е безкрайно. Дао е цвете с невъобразимо ухание. Не можеш да извървиш дао. Пътят му е безкраен. Ако изпуснеш чистотата, Дао става опасно. Започва да изглежда като безумно. За тебе. Това е за тебе. За да ти помогне. Щом си избрал чистотата Дао ще ти дари безумието. Дао е мъдър дарител. Да охрани чистото сърце със своята безкрайност. Дао умее да живее в трудностите и за това и това го прави леко. Тоест Дао се умява да влиза в трудностите и да ги прави леки. Без Дао трудното е трудно. Създало. Трудното е леко. Зависи с кого си. Дао не държи на щастието и за това го разпилява. Дао държи на чистотата. Чистотата съхранява Дао. Ако сърцето е чисто, тогава Дао се изяснява в него. Дало е форма и дух в едно неразривно единство. Дао не е Слово, Дао само ползва Словото като път. Който няма Дао в себе си, за какво ще размишлява, какви медитации ще прави. Само едни медитации за иллюзиите. Иллюзиите имат чар. Дао няма чар. Дао има безкрайност. И не се нуждае от иллюзии. Без дао те очакват многобройни иллюзии. В чистотата изчезва земното и остава само Дао. Това означава, че Дао е и на земята. Когато го няма земното, тогава Дао е ясно. Чистото няма възприятие за иллюзиите. Енергията е само дъщеря на Дао. Дао се играе с нея. Дао е изтънчената глъбина на пътя. Който има покой, той е в дао. При контакт с хората, пази своето дао и ще си винаги в покой. Това, което казва учителя. Нито близост, нито дистанция. Той е много точна мярка. Покоят е в дао. Ако съхраняваш дао, покойът сам ще дойде. Няма нужда да го търсиш. Ако попаднеш в мрак, дръж се за дао и ще придобиеш покой. Не писанията водят към дао, а пределната целеостременост пределната целеостременост. Разсъжденията не са път към дао. Те не могат да станат опит. Мъдростта не е знание. Мъдростта е живот в дао. Не книгите и писанията са учител. Дао е учител. Дао живее с мъдростта, а не с знанието. Трябва да станеш Дао, за да получиш мъдрост от Дао. Само в Дао можеш да оживееш, в знанието умираш. Знанието е част от света, мъдростта е част от Дао. Пречистването на сърцето е началото на истинския път, който е развалил сърцето си, е изгубил своето дао, своя път. Умът прави хората културни и внимателни, но без дао те се изгубват, те се погубват. Защо? Защото дао не е културно. Дао не е внимателно. Дао е чисто. Чистият е в дао, а културните са в голяма опасност. Чистият се е изкачил в дао, а културният е слязал. Дао дава пътят си не на културните, а на чистите. Без дао човекът е болен от култура и от светът.